Poveste de iarnă Maia Martin Urcușul de greu Întoarce-te mereu La sufletul curat Ce mic tu l-ai visat Iată-ți prietenii E neaua, e și vântul E pomul și furnica E veverița mare și prietenul din vale. E frig, dar tu ești cald, căci inima ta bate și gândul ți-e curat. Suzana Deac Degetele din apele întinse separă oamenii să îi unească. Dizolvă hotarele în desene care plutesc, Luminile se joacă, copca de ozon Și-a mutat lăcașul în sfere calde, În povești cu zmei și balauri, Zâne albe din zăpezi cenușii, Cioplitori în lemn și trupuri vii, Urși în hibernare, translucidă. Peste toate, degete în rănaștere, Lebede decupate din imaginație, magie, soare, zăcământ pierdut, Rezumatul în pădurea țăsută din ramuri, joc de urme în jurnale, Simțuri care prind semințe, cresc iarbă în zăpada de-acum Și înving frigul din ghiocelul născut. George Ioniță Fluturi albi Vârcolaci roind Peste suflarea ta Cu miros de zăpadă Buzele-ți ornează Cu pruină În ziua asta bătrână Când se coc Doar cozonaci Și renii trag după ei Sănii în clinchete Boreale Deschidem poarta, iubito Primește-mă să te colind. Puneți la ușă coroana de cetini că -i sărbătoare polară și urși afară dansează. Ion Ionescu Bucovu. A intrat iarna în ogradă. Când eu așteptam pe altcineva să mă vadă cu albul ei cristalin, a venit așa din senin. Tare m-am supărat când am văzut că mi se acopere cerul. Am plecat cu moara de măcinat stele în mână, am așteptat așa o săptămână, dar cerul s-a învolburat, albul zăpezii a cuprins zarea, ce ferie, am aruncat moara din mână, și n-am ieșit din casă o săptămână. Ion Vanghele Iarna alunecă în cărare, Te iubesc, stăluța mea, Când din ceruri visătoare Cazi încet în palma mea. Te topești tăcută în lacrimi, Mi-este frig și mi-este cald, Alte stele printre patim, noaptea, cerurile ard. Lupi calcă prin cenușa nopților cu pași ușori. Eu închid verandei ușa și te las să cazi în flori. Țipă vântul, lupi urlă, noaptea nușă hăulesc. Anghețat înghețat și apa în gârlă, numai eu te mai iubesc.